а на фото легендарні герої партизанського руху – Федоров, Ковпак, строкач на умов. Думаю, що тут ще треба? Та тільки прапорів додати, дівчину-школярку, яка квіти підносить, та захоплених людей, що вітають, і все. У майстерні швидко зробив ескіз. Віддан на розгляд. Минає тиждень, другий, мовчок. Ой, думаю, щось на те зробив, якогось ляпу пропустився, може, треба вже й речі готувати. А врешті-решт витримую і сам зателефонував. Замовник каже, «Ескіз хороший, но у нас є определені замічання, поэтому хотим знову з вами зустрітися. Знову кабінет. Мій куратор запрошує головного начальника. Мене вразило, що той чоловік чудово розмовляв вишуканою українською мовою, цитував Лесі Українку, Івана Франка і закликав творити розумне добре вічне. Коли він перейшов конкретно до ескізу, то я отримав мішком по голові. «Все добре, але діюві особи йдуть не в той бік». Я гарячково почав міркувати, як це – не в той бік? Не до комунізму, а куди? Виявилось, що в 50 років роки всі демонстрації ходили від площі Сталіна, потім вона отримала назву Ленінського комсомолу, згодом європейську, до Бесарабки, а потім почали ходити навпаки. Я зробив саме другий варіант, свідком якого був сам. Партизани крокували площею жовтневої революції, тепер Майдан Незалежності. На тлі красивих силуетів – голову по штампу, будинку зі шпилем на розі вулиць Карла Маркса і Хрещатика. «Невже доведеться розвертати партизана в інший бік?» – запитав зацікавлено Рудольф Карлович. «А вже ж!» Другий варіант замовника влаштував. Правда, потім були ще деякі проблеми з художньою радою. «Чобіт трохи не такий, небо треба змінити». Тут Новий рік наближається, треба дружині щось подарувати, а грошей нема. Телефоную хцем в КДБ, кажу «Картина готова, якщо можете, приїжджайте на оглядини». «Добре, одразу ж телефоную в художню раду, мою роботу дивитимуться товариші з КДБ». Це я сказав спеціально, бо коли я прийшов у комбінат, картина вже стояла в красивій рамці. Приїхали товариші з КДБ, подивились, їм дуже сподобалось. Зрозуміло, що у художній ради ніяких вже претензій не було. «Виходить, Новий рік ви зустріли не з порожніми кишенями. Відірвався від фужара з вином Христофору, і з шампанським, із з закуською. Але це все я веду до того, що коли малював торжество ленінських ідей, до мене перша моя майстерня була на горищі будинку, що на вулиці Героїв Революціонерів, тепер трьох трьохсвятительські. Навідались батьки. Вони подивились, покритикували, потім я провів їх до підземного переходу на другий бік Хрещатика. Коли вони спускались, я їх сфотографував. Згодом віддрукував знімки, дивлюсь, цікава тема. Мої старенькі батьки спускаються в підземний перехід, а зверху вирує молоде життя. Перехід – проста жанрова тема з філософським підтекстом. Я зробив ескіз, навіть замовив велике полотно на комбінаті. Але почалися великі переміни в нашому житті, усе заглухло. Тепер хочу повернутися, зробити триптих. Центральна частина – перехід, а з боків – зображення хрещатика 1989 року. Напередодні – зламу і хаосу, і нинішній – дико-демократичний. Тобто перехід з минулого в майбутнє, уточнив Лещинський? Так. «Мої батьки спускаються, а на поверхні – мої друзі, приятелі, я з дружиною і сином. Ми прямуємо далі, в майбутнє, а батьків полишаємо у минулому». «А коли почала зароджуватись колекція?» – запитав Лещинський. Батько змалку щось колекціонував марки, монети, книги, потім антикваріат, твори мистецтва. Я просто прийняв цю естафету. Рудольф Карлович Лищинський покрутив головою, ніби роздивляючись, а насправді фотографуючи в пам'яті координати вікон, дверей, інтер'єр, аби запам'ятати, як картини можна буде звідси вилучити. Головна частина колекції, напевно, перебуває в квартирі козенця. Треба буде доручити Бернацькому все прорахувати. Тут, зрозуміло, потрібна не тупа крадіжка зі зломом, а красива комбінація. Наприклад, повна виставка колекції в якому небудь престижному місці, скажімо, у тому ж художньому музеї, але дорогою транспорт кардинально змінює маршрут. Лещинський відчув новий прилив сил і щиро мовив так, ці картини справді надихають. Козинець задоволено й привітно усміхнувся. За розмовами, тостами піснями час мінув пречудово. Непомітно порозходились гості, і одна стала мить, коли несподівано виявилось, що в майстерні залишились тільки її хазяїн Лищенський і Христофоров. Художник вимкнув світло і запалив велику свічку. Рудольф Карлович повагом запропонував. «Я допоможу вам організувати вашу нову виставку. Її треба зробити великомасштабною, щоб уся Україна заговорила. Ви, напевно, дуже любили своїх батьків?» Люблю. Їхнє життя охопило чималий період історії нашої країни. Громадянська війна, колективізація, велика вітчизняна війна, післявоєнні сталінські часи, коли батько страшенно боявся, що отут постукають у двері і заберуть його. Тоді усі боялись, кивнув Лещинський. Річ у тім, що батько був у полоні. На початку війни він пішов на фронт. Художники мали бронь, а він не захотів нею скористатись. Ну, в той час це виглядало досить нормально. Чоло в Лищинського вкрилось моршками, патріотизм, так би мовити. Прямо з Києва батько потрапив у київський котел. Жахливість, безглуздість, безпомочність. Ось що таке оточення, похитав головою козинець. Мама залишилася в Києві, спершу в радянському, потім в окупованому, і раптом отримала звісточку від батька. Це було безумно, дивно. Адже лист Аркуш дійшов завдяки живій пошті по руках з табору для полонених. Їх тоді було безлічно коло Києва. Вже стало відомо, що військово полонених було 600 тисяч, а насправді понад мільйон. З ними треба було щось робити. Німці розкидали полонених по цих таборах, батько потрапив у так звану Хорольську яму. Звичайно, коли їх етапом туди вели, він не знав, куди потрапить. Цікаво, що охорона була дуже ріденька, а не така, що крок у бік і розстріл. Адже йшли десятки тисяч людей. Німці не в змозі були виділити на охорону цих колон достатню кількість конвоїрів. Для них це була величезна проблема, тим паче, що полонених треба було